Lumina neagră. Și iarăși, văzduhul e plin de al frunzelor chin picurat. Ca frunze ce cepurure cad, desprinde te sufletelin, o coldând pădurii de brad, o pădurii de pin. Cu ele tu făte vecin și îndură ce e îndurat. Nu crede sau crede puțin. Că fără să fii ești uitat ca somnul în sine străin, senim întuneric din brad și neagră lumină din pin, Dormire în golul versat.